і поплескав хлопака на поплечі. «Дуже дякую! Я воскрес, і тепер полючу твої ребра!» Остап зблід був нижчий від Андрія на голову і ніколи ще не підходив так близько до нього, так небезпечно близько. До сюрп очей видно не було, але коли даєш здачу, краще, якщо очей не видно. Менше роботи для совісті. Сука, прошипів фанат. Проти вирватися не намагався, стояв рівно, майже струнко, теж пильнував свою марку чи що. А за такі слова можна і зуби порахувати з силою, притис його до стележив Андрій. З кухні лилося соняшне світло, та Андрієві здалося, що він знову у повній темряві, що в голові порожньо, а серце, що сили, дереться з грудною клітки, і не звідки хижою-хуртовиною береться шал. Раптовий, нестримний вибух бажання знищити, щоб виправдатися перед собою, помститися, щоб довести собі, то був не я. То не я, Повзав підлогою, то не в мене котилися сльози, то не мої коліна у пилюці. Байдуже, кого нищити і кому помщатися, але тут і негайно. Він не вмів, як мама, відвертатись від проблем, не вмів забувати те, що хотілося забути. Коли йому боліло, він намагався усунути причину, бо зжитися з болем не вдавалося. Коли йому було соромно, він силкувався вчинити щось, аби відновити душевну рівновагу, бо раз по раз провалюватися під землю було нестерпно. Натомість він умів подивитись на проблему під несподіваним кутом. Цього навчив його Славко, цього мама не вміла. Коліна в пилюці ти так не бреши. Спіймав він сам себе на гарячому. «Чого-чого? А пилюки у цій коморі із мікроскопом не знайти?» З кухні знов полилося благословенне світло. Фанат тим часом потрактував його зволікання по-своєму. «Забери руку, ти, я сказав, тільки спробив дар мене, і тато, тато вб'є тебе, ти тут ніхто». «Повернувся і пішов, я сказав». «Ну як тут повернеться, підеш? Хотів би, та не дадуть. Чому ж не спробувати? Спробую. З чого почнем? З зубів чи з ребер? Я спитав. Рука відчула, як тіло під нею напружилося. Забавка. В хто на кого крутіше наїде, закінчувалася. Відступати ніхто не збирався. Їхня сестра спостерігала за ними, порівнювала і робила висновки». Треба битися. Славко все-таки мав рацію, коли сказав, деколи розумієш, що робиш дурницю, але робиш її, і переконуєш себе, що по-інакшому не можна. Підпільник кіндрець узяв автомат і бах про підсвідомість пісенька. Дорепетирувались. Вони розщепилися, обережно рухаючись по колу, прицінюючись і вирішуючи вкрай важливе питання, хто ж почне першим. Аж тут почувся цей звук. Вони одночасно повернули голови. Віра стояла у дверях, і щось із нею було не гаразд. Вона кумедно підняла догори руки, ніби намагалася стиснути перед грудьми м'ячика, і від того напружено часто дихала. Проте звук Андрій ніколи не чув, щоб хтось так дихав, ніби вона безперервно дихала, вдихала і ніяк не могла до кінця видихнути до повітря. Шумний свіст! Остап, схоже, колись таке бачив, бо приттям підлетів до неї і схопив на руки виніс до кухні і посадив на кухонний диванчик, постійно промовляючи, «Ти тільки не бійся, все буде добре. Ти сиди, не бійся і чекай на мене, я зараз. Чуєш?» Так. Андрій майже силоміць змусив себе вийти з комори і наблизитися на кілька метрів до кухонного куточка. Вочевидь, з піднятими руками їй легше. Щоки пашили, Губи на очах покривалися